بناء اسم التفضيل اسم التفضيل تزودولو الطريقه في التفضيل كان مشتق لدي اسم ده فعل مضارع مستنى اخر ابو مختل لسانا yes اخر ابو تام اثر الشيء يجري هو اذا الامر واحد مذكرا في التفضيل رو يا علامه المضارع حذف قام بزاباني حمذا تفيع اسم موضحه علامه اسم تفضيل لغره لا في التفسير اسم عند اضافه تفيع يومه اعطانا هذا الشيء تفضيلها حمذا تفيع موضحه على علامه التفضيل طبق التذكير او عين تمكن على عملك استمرتي مقدره نفسيتي کرنا کرو ولی مقدرته زکه کی دا اذربوطه ددا چی دا غیر متری پدواله غیر منسری پدہ یو بس نپیدې پکی یو بس وڅېره وه هل کنه و هل کو یو مانو چې دکنه مته وڅېر ته وتی نا نو شیشته لیکو سره راکا نو اذرابانو اذرابونو دغه طالبانو دغې اذرابونو چاپه څنګه دا دغه چې په ځای اذرابو الف د تصنیف او و و او نو د زمين امر او او علامه د جمع د زمينه معقب لن تصنیف او څخه په واسطه کا دا یې وځ د زمينه راغې اظال کو ده دا پسې او تر او نو ستاسو کوم عارف علامه چې مکثر کو بیا وا کلمې کوم په تھاورګه دا ورڅیاري علامه چې مکثری په وستکه کو اغه حرکت خصوصا عارف علامه چې اول چې او هرڅې څنګه چې وو تاسو هغه د مور فراز علي تاسو په خبره کې نو ذاتي شوه څو درند ځکه چې یا عمله تقییده او رؤزی بیا رابه راتل حرکته تسیور ورو او باګا دې تنیشه مخه علامه دې سپتراو د تشه کې څو سره ځانې پستي څو چې دغه غیر منزرفه اذرابوره چې په منګه کار بجای سمجام او خواه د دې پدربانی هم سم او آرام دي چې توڅی ته مذکر کر او دا عین کلمره او خدادا عین تلې کوم چې ورکا له کا ورته تلنی کوم کوم علامه دې چې دراخېش مفترنمودر چې دغه پدې شې چې شې ولې مقدر کړ د کدا شېته په څه د یې د رغونې د رغونې د په شانته د او زریبوندي اته خدای په شانته د ک زوربا زربا کومه چکلمون غددې نشي شي جوړول. tega واحد موهنه سم جوړولہ حمزا ما طوها علامۃ التفسیل د ترکا کام تلره کا داخل پریو سیم نشي شراول. الک پاک الم تنظیمه ورکا ایو کس شنوو امضا حد کو پاک عید کریمه تاکي نه کا الف اسم التثیق سره د فقہ معاقه نه ورسیبه ورکا مدع ا درو تلمينيسا مقصول على عمد يشميرتن فكيمقادرك هزكذا الضرباء غير المنشرفة هل لي غير المنشرفة هل اذا يوجد عمد يشميرتن لك اليوم اليف مقصول على غلده ده يوجد سببك المقام دساء ده او او يشم تبديل مؤنس غرباء رأس أذرهو بناك همزا مبتو على عمد يشم تبديل مدكر همزا مبتو على عمد يشم تبديل مدكر تامحذفك لأ بيأسوشا اعليف مخصوره علامه اسم تبزيح سره دفتخه دمعطاب النمفاتج و فشي في والتقا تنمينه يتماكن علامه اسمه تراجل المقدس نموده تنمينه يتماكن علامه اسمه قادره مقدسه ولي براهي منعصر و ستعجير المسارفه ولي غير المسارفه اذا اعليف مخصوره فراجل مراده و دالي وسبب قائمه قام لشانه تأذرابو وشي ايشو ذروباتو ذروبا يعني دافات اثبت زوربا چې کله موږ دې نن تثبیت جوړول آلیف علامه د تثبیت داونه د یو د زمي د تثبیت کول نو په تفسیرو څنګه هم پدې ځوربا کې چې کوم آلیف د مخصوره واغم پتا کر بدل کړو پریا کړم چې سری توڅو زوربا یا زوربا د را زوربا مناکړن آلیف مخصوره د مخصوره پریاي او نو نیمه څورا 70 کمی نه یا 70 کمی نه یا 70 کمی ټول قانون نه دروازه هیڅ په 131 اشته ورو څنګه پات څو چې ښه کار وکړ يو بیا چې چې ته یې ور څارقام آره على کوټوبي مطلب او مقصد <تبتقل> قانون, no قانون دا ده د دېنا د سپڅېتیشه په ورته کولو دا د دېڅې د تصې په ورته کولو د په یا کار په مخترم د دې د د فنکشن نو قانون دا د یو علي په مخسورې او كذا يا حرف مشدد لك حرس لا او ظرفا لك انا فهمت اذا دي تلك اذا دي لو فهمت يا حرف مشدد راء كحراء يا طواف وشبلبان فلو ابراد هذا تشفدي د ښځانو کې اختلافي امالتي کیفیت د افتاح د مالکی تثبیت راوستل او اديب مالکی تثبیت راوستل بیا ترڅو د دې طریقې استعمال لکه دا کتاب د پټي خنيبانو او حساب دا کې دا کتابان چې دا راکا د اړخ غل د ويا په ثرا راولل نو د شتمن کتابه کتاب مالکی کتاب کیږي مداد کتا دی مایه کثرتی طرف تا الف دی مایده کیا طرف تا مدې تچې چې دې راګه دی ماله خبر یو او بلاندا خبرو کې استعمال ته استعماله معنا دغه مایره کول او سټیټي چې څه څه ورته علاقه یماله څه ورته یاده یو خبره ده چې دای په پیل کې راځي په هیڅ په هر کې مالا حل کړی راځي ولیکین څه سو چې سټراوټو ګروپ ده یو چې یاده او یو متاو انا او زاده په دې کې یو څه څه کولای شي имаلاکول شي او خبره ده د الیف او د الیف المنضوره او قدريم ځکی او بدل ده ورنارځي او بدل ده څنګه رغله چې کله موږ د دې لپاره څه یو جوړو دا الیف المقصوره په تا والمصاحب مثال د څنګه علاقه د کا آتا واخله چې شې واخله راخاله نو چې الک ادا بدل دا ور نه راغلی دا به مونږ به تا سره بدلو دا نه سره اهلي په مقصره کې کله پدریم ذکر راځو بدل د څنګه کله مونږ ته جمع جوړو دا په 50 رمځيږي خو او اتصال باغ دایره پدریم ذکر راځي او دا بدل د څنګه 50 سره بدلک علي او زممنه د دینه تاسو ورو سره بدلته او او ثوان چې ته متوله شخص خبره ده علی په مخصوره په دې شي نو په دغه صورت کې طالب بمغصوره نه 550 او شي کې کنه شي اماله نه شي د په دغه صورت او سره ولر لکه چې واکا دلا دله تر تکوره ا دې مخوره په څو ځای څو څو ځای کرا غلیدې بلې ځکه یو همزه دا یو لام دی یو د څنګه د څنګه نه او په دې کیچی د ما دا اله موږ یو تا کډونکی چې په حاله د عالمیت کې دا خبره ده چې تاسو نوکې نو چې تاسو ته چا مګړو په 30 سره او پدریم ځکه را نسی بس بیا په سلوړ ځکه راسی یا په څو ځکه راسی زیات دي راسی او چې کله مونږ د دینه څخه جوړو او د دینه ته ما جوړو نو دا علیه مغصوره و فتا کر بدلېږي یا مغصوره ته تر بدلېږي دا کوم استپا و ښه پا دا علیه مغصوره ده څو نکره غللې او ور سوا دا سه سوم تینځم ذکر راغلی دا په څوم ځای کې راغلی دا تینځم راغلی او ست دي له مونږه څخه یو ځل دا په په واټ یا مستفایان مستفایان په لافان او مستفایان دا خسورو شکه کو نه تر جوړ شو په اړیکه مخسور کیږي بریښ درم ځکه او بدل دا و نه غلې نه دا نه چې موږ تاسنیوځمه جوړو دا به 50 خبر باندې دا لکه اړې په مخسورات کې اصلي وي او په دې کې ایماله نه وي شي وي ادا کلمه علم وګرځي دی شخص دپاره 파ره چې تاسنیوځمه چې جوړو نو دا اړې په مخسوروبه په 50 په مخسورات په څون ځکه راځي څلورم یا پنځم ځکه راځي نو چې کله موږ د دې نه تسنیو چې موږ د 50 هزار بتیګ یاره ک. یا لکه په ځو په داسو کنا لکه زوربا څه شې شواخه زوربا او زوربا کې د صلیفه مغصوره په څومره کې راغله ده؟ څلورم ده کې دله چې موږ تاسو ته یو جامه جوړو نه دامه 50 ربځيږي زربيان زور زربيان او زربا یا زربیا ته تاسې اوسې په څه پدې خبره باندې دغه د علیفه مغصوره متعلقه او که د شي چې دا علیفه مغصوره دي بدا دریا نه راغله دا دا مخصوره بدل د ثانه راغله ولې پدریم ځکه راغله د خو د یا نه صورت کې له کچا په یي مخطه کړو بدل اوس چې دی راکا واه چې و راحي او استاد مليږه مخصوره او بدل د ثانه راغله يعني جديد انا استودم طول دغو في ستار كامتو راح حياني او قدش كان 40 مقصوره او قدريم ذاكره على بالي بدل ما كان انا يراغلي خوفي كي يمالج بدال ما كان انا ایک جمع ولا پرشنو جو ماجوڑی ہے آبا عرف منصور بیا تربنوت چھنی رکا алиہ مالت مثال دیتے ہیں دکہ بالا چھواہ دبالا چھواہ ک یی ہا کدی کی مالکی کی نچھن وئل کی بلی وئل کی ہا نو بیا ستہ تا دل چھڈالے پر منصور پر مدد چھوے بزنس سره تفاهلي مخسورات چې پدې رمزه کې واکښی بدل تا و نه راغلې تاسو دا چې موږ دا 50 خبره زموږ سره چې واکښی هوښیرات او یماده پتي ځای نشي او دې عالم وګصه چې تاسو دا چې موږ دا 50 خبره زموږ سره دغه څلورم ځای کې خپل تنظیم ځای کې دارا شي دغه مخسورات نو دا یا پدریم چې کیرا چې په باندې څنګه راځي راځي یا راځي تاسو زموږ یو غبره په کار راوړئ یا خو چې خلک د دې په صورت کې چې راځي یا خو د هر په چې کیرا غلې ویلا کمي د سيوې د درم ځکه راغلي اصلي جو پخې خپلې همالتې ځای راکا دلته د دوی سره د دې څخه زموږ یو داو به تاسو راوړئ ههغه کارو کېږي تر څو تاسو او کترپا حالې په موجوده راغله او حالې په او دا د څنګه بدل ویل ده نو چې کله موږ د دې څه څنډه زموږ جوړو اته د دې موجوده په خپل حالت کې ځکه چې ما خلاص را را را او تقرون دي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 څنګه روانې کوششې را دي کوم روانه یو سورګه ده چې دا <سؤال> اړې په د وونه او ده مشهور دا د دې چې په ډېر سره او تم چې څنګه همزه په خپل حالت <سؤال> لکه <سؤال> او <سؤال> واقعا دا همدا تک په ولیا جوړ دا دا بدل دی یا نه راغلی دا بدل پم دا دا دا هغه علی حالت باندې او کدا بدل کوو سره راوړل ول قانون د طالب په موضوعه او د قانون په د دې دغه اړخ په مخوره بدل او او دا علي په موضوعه کې شه ارزله کوي چې ایماله карда نشو چې په دې وخت بنا کار تر کې کله د دې اساس کې جوړي وځه مواله طالب هغه د هوایي موخته به درชนنده وخه تر راځي وای موخته راځي وګورئ هغه ریس هغه غوښته ده ماښواد دي ماښواد دي نارقام څه باندې درې ورځې کې نه درغله پاتې پسون ده کې راولایست یا څه تاسو ماښواد یا په درې ورځې کې راغله ده بدل خو په هیڅ شي ېمالتي کې 93 ورسره کې بیا په تاسو سره راوځي راوځي راوځي تر یا په دریم ځای کې یا هغه علاقه چې د پاریسی یا څرګندې وونه مو زده چې حستی او ثابتار کته کدا اسنی صدا بچی چې چلکا خپل تا دغه منځ په تاریخ په و سره د وک حارام په مسافر او کثر یا خو اسنی نه دی یا دا قانچې نه دی د ثان راغله دی یا نه راغله یا بدل د و نه د پسواله سره اڅو چې په همدې شیبه ټول دا اړخونه موږ دغه په خپل حال باندې کلمې ته موږ ټول مقدمه مو مقدمه راځه د احمد مداول زاهر خمو دا که چېرې شي چې دې مو په دې د تا څرباغشتو وربايا تاسو خو درباره دا چې موږ هڅه وکړو دا نه خپل خواړه څنګه یې آرام د تصریح غراوړو موږ خوبه نشته کوو چې دا یا تا کینال آرام د تصریح سره خپل معلومات راوړو موږ خوبه نشته کوو چې ډرایو ته له تاسو عظم مقطها عظم مقطها دروشتره دروشتره پات کرم پاک کلمرو ترڅو کرم پخلمو ساکي نکره اعل کلمرو مرحله دا عین کلمې پخو سره کلمې چې مكن علي ودې سره حدو دکلمو حدو تر مرکز عقل شراب مو پر مخه تا تر خاصې دې موکې پر پخې تر ورور وو د ځار په شیې شی و اضره فيه ده اضره من نتول <سؤال> شلی حمدر مطاعت رجل <سؤال> مدفا کلمینا فاول <سؤال> تبراو عائل <سؤال> کلمة رواغیت من فرسات تبسری باکر تنمید تما کون علامتی شن سلحظر کل او احیر اندا تاکن کردن حفر دلیتی شید تنمید تما کون علامتی شن سلحظر کل او اعندا تاکن کردن اخیره امره تاکي نخص جي شه ورکا او ماږي په باشتي اېسته ناش ورو دا په چا باندې کې اېسته داې ګوربان ناش درامي ناشونه دا په داري باندې داې ګوربان اېسته زوې بارته خلاصي مجرور نه فاضل خاله